En egun hasten dira, frances lege bilzahean, lege bilzahean, erreformaren aztertzen, badu ilabeteak sindikatuek protestak egiten dituztela, abendu hastapenetik mobilizatuak dira, ogoitabi mila emendakin aurkeztuak dira, Beraz erretreten erreforma horrendako francesako lege bilzahean, horrektaz mintzatzeko gurekin erreformaren kontraden, norbait, zezeteko dufo egunon. Baila guen batit. Gurekin zaitugu, hantxe eta irratiko, beraz, endaiako. Estudioetatik, Pio Dufo legebiltzaretik, zer esperoduzu? Gauzan dirik ez, eh, badakigu uh, uh, gehiengoak duela horaino ere uh, La Republikan Marcha partiduak eta beraz uh, gobernuak uh, legebiltzarean, orduan uh, proposamenak balin badila ere. Badakigu uh, ez dela onartuak izan, izanen, gobernoak ez baditu onartzen. Orduan, orduan, uh, orduan, ez dugu gauzainitzik espero, eta orttarako, astapenetik, bad, badakigu, ez da, ez dela gauz onik aterako ortik, eta orttarako ere, greba biatu genuen abenduaren bostetik, zenta protesta uh, zoritsa ghez, uh, grebaren bitartez uh, ez badugu egiten, eta uh, kaletik uh, ez da... Ez da, fitxik on aterako proiektu hortatik orduan hortarako segitzen dugu mobilizaziora deitzen. Ogoita bi mila emendakin aipatzen dira, beraz, hainitz, ez da izanen dela auk ikusten da, e, horietarik, ez da zerbait ateratzen al, erreforma obede Ba Badira emendakin bizikionak, eh, orkestuak izan direnak, baina baztertuak izan endira argi eta garbi. Holida arrazo, betiko arrazoa, La Republikan marxek bait, bait kitu uh, diputatu gehien ebe berakera bakiko du, zerbai eta zer, ez orduan, uh, eta bestak beste, senadoreak uh, ez dute egen... Uh, Uh, erretreta reforma eramanen, atxikitzen dute, La Republikan marxak edo Emmanuel Macronek baitaki uh, senatorek boskatzeko, ez dela haien uh, uh, erretreta sistema aldatu behar, orduan hori uh, uh, ikusten da beste bai eta eta entzatez, eta hori politikoa da, orduan horrek uh, du Zinez reforma hori ez dela susena, ez dela langilentzat hon, ez da ere erriaren on, Hori da bakarrik bereko ikeri arat pusatzeko diendea eta uh, asu, asegurantza privatuen alde jokatzen du hor Emmanuel Macronek. Eta horretarako uh, urratz bat eskuin urratz bat esker aiteko alatzen duela batentzat bestearentzat baina azkenean, E-reforma bila hor da eta, eta gure kontra da e, langilean txarrerako da pasatzen e-reforma hori eta ez dituzte hemen dakinek fitxik horretan aldatuko zori txarrez. Zuek mm. betik aleitzen duzu proiektuaren ez eh, estatzea hori posible ote bai, da? Bai, e, posiblio da, posiblio da, zenta ikusten dugu, eh? abenduaren boztetik abiatu dilen eh, Uh, greba guziak metaturik, sekulan ez da ikusi Frantzian, eta hori sekulan erraten duterarik da sekulan. Ez uh, entziefen egon gira Muga Gabeko greba batean irabete eta erdiz, eta onoan oraino uh, hastean behen edo bialdiz greban gira, eta beste enpresa initzetan, ospitaan, eskoletanzten uh, ba, ditute eh, baina uh, erretegi batzuetan uh, Parisan ere DFN eta olako tokia initzetan uh, greban eman dira langileak eta beste tokia initzetan, uh, ez dira greban eman ez baitute ohiturik edo belduk baitira eta hemen ere badira Ipa Euskal egiuntan langil batzuk een... Uh, greba legezko bidea den uh, autua egindute eta kanporatuak izan dira jenen presatik, pentsatzen dut uh, langile bati preseskieturiden azazetaren gana, horren horrek ere akusten du, badera gehiengo zabal bat erreforma horren kontra eta guk galetzen duguna, da ez da gelditzea eta hortan ustea galetzen duguna da gelditzea, erreforma hori kentzea, Eta, main inguroan jartzea, gaurko sistema e, iraunko e, bilakarazteko, eta susenago, gauk ez baita, susena, e, batzu entzat e, lan baldintza za, e, zahak edo zailak dituzten entzat, ez da zuzena. Hor, ere lan egiten duten hoientzat, entzat, irurgoi eta bihurtetan erretretara dioitea, ez da zuzena, ez da normala. Hortan hori apaldu behar da absurtuki eta diluituriak badira horrentzat, baina gobernu horrek ez ditu di gure proposamenak entzunai. Neiago dueran kontra galera, baina guk main gainean proposamenak aspalditik, baina bi urte proposamenak main gainean eman ditugudak, baina horiek ez ditu zuten entzunai, ez aipatu nahi ere. Aipatu zuzu, ber, publikoa. Dela reformaren kontra, sekulako greba handiak izan direla, altak gobernua ez da hainitz mugitzen bere hildotik. Zeran nahi du, ez dela, ez dela aski efikaza hori guzia? Bai, hori egon daiteke, gero gauzadagu abenduaren bostetikasi ginen, eta mugimendu onontzabalago bat abiatu zen gero urtahirastapenean, eh, ikus, daintu gu abokatak eta Eta beste hain beste, ordoan, uh, denak bat egin bagenu uh, momentu berean uh, gobernoak ibele egin Merkosoan naski. Aldiz, egutegi eh, e, arazo bat da, eh, zen eta ez, ez da ola plantean emaiten eh, griba bat, eh, aipatzen da, prestatzen da, baina uh, errangene zake naiz eta initz landu eta prestatua benduaren bostekoa, ez dela eskizabaldume zua dendarak ez sola gas ongi ulertu zerzen erreforma hori eta pixkat uh, beranta gehiagorekin mugimen, uh, mugitu dela jedarte gehiengoa. Aldiz uh, orga ipatu duzu bezaranik ba, hastian uh, ejan dutena greba historiko bat uh, batean garela, zen segitzen du greba horrek. Mm -hmm. eta eta bigarren gauza lehenaldia da ako greba baten ondotik uh, gizartaren gehiengoa uh, grebararien alde direla. Mm. Hori ez da, sekuruan gertatu eta goituratuak gira, gire bantzartzen garelarik, beti uh, edabideen lanada, bainan eta politikariena ere bai, bainan lortzen dute uh, diendartea gure kontra kokatzen eta beraz uh, aldiuntan ez dute lortu. Aldiuntan, pentsatzen dut diendeak, ulertu duela zer zen uh, egiazko erreforma eta gobernoa horren egiazko helburua uh, da haustea gure uh, modelo soziala. Argi eta garbie eta, gainera gaur egun uh, erretretasari dira, Baina erretretak uh, pribatuetara pasatzen bat dira, uh, Pentsadaiteke uh, sekurtate soziala ondoko ilabete edo urtetan ere hautziko dutela, zen haen helburua zer da uh, finantzan kokatzea. Finantziek ez du, ez ditu ukitzen orain erretretak, ez du ez da ukitzen ere, E, sekuritate soziala, eta hor bada dilu ituri animaleko bat haien zat, hor duan, uh, reforma horiek zer dute helburu bezala, horien be, eskutan emaitea dilu horren parte bat. Eriko bosak, eldu dira, marxoan, horrek uh, zerbait aldatzen aldu, mobilizazioan uh, ere eragina izanen du? Bai, eragina izanen du, baina uh, hor ere uh, biziki interes garria ikustea zer gertatzen ari den, La Republikan Marcha alderdiko uh, parte hartzaileak edo kideak ez dute haien alderdiaren izena agertara zinai. Uh, dibide bat, Ziburun eh, bizi bainaiz, uh, Dominik Dugue La Republikan Marcha uh, alderdianda eta ez du zerrendaren izenean emanen alderdiaren izena hor doan. Hor ikusten da, eta hori Bizki horoko jara da, eh, frantzia osoan uh, ikusten da be, gorde turik hain zinatzen dilera, zenta badakite diendartea aien kontra dutela. Eta hori nik uh, pentsatzen dut zinez, zila bazi dugula uh, ideien borroka hori, zenta horrein uh, diendarteak badaki zertalako Emmanuel Macron hor zen. Batzuk uh, senditzen zuten edo pentsatzen zuten, François Lohan dekin de etorizelako, ezkerreko Uh, ez kerri konor baita izan entzela eta argitagarbi biziki uh, liberala da eta ez du diendartearen uh, oruko garen zarlan egiten, ba, izik eta finantza mundu arentzat eta bera orgo dut, uh, bankoetxe batetik aldudela eta bazen uh, lanpostu biziki interesgarria eta hori utzi badu, bada zerbait giberean eta zerbait gertatz, zerbait hori hori gertatzen alizaigu gauk eta ondorioak uh, guk ordein dukoditu guz hori txarrez. E, eriko, berriz aipatzeko, amartxek emaitzatxarrak egiten baditu izan dezake eragina? Pentsatzen dut baietz, baina gero gertatzen dena da... Uh, Emanuel Macronek uh, nik ez uh, gibel eginen duela, hori argi dugu, zenta hastapainetik erraiten duena da, le regime spezio hautsi behar ditugu. Hori bon. mm. eta gu, uh, trenbideetako langileak uh, adibidez, men, uh, men geinean emanez uh, aldiz beste hainitzez ditua ipatzen, baina Hortarako simbolikoki nahi, nahi luke buru eraman hori. Eh, Margareta Txarrek egintzuan bezala, hobiko ah, langileekin ah, bere den boran. Simbolo bat bezala. Hau txin nahi dute holako eh, ah, erreformen kontrako boroka ah, buruak ranenuke. Eta trenbidetako langile mm. eta beste bat zuke. Ez gila bakarrik, baina horra ah, ah, hau txin nahi dituzte. Hortuan... Eh, ah, Orduan, gibela gitea zaila behar ba da, baina uh, pentsatzen dut aile haukera bat dela, zinez, zenta hor mugimendua iniz ikusten da gobernoan, ikusten daile helen ministroa, Edor Filip leuabren orkesten dela, eta horrek ere erakusten du, ez dira entxegur zenta normalkile ministro bat ez da uh, hauteskundetan presentatzen bere uh -huh. lanosoa, gobernoan du, eta horrek eran nahi du ba bere postua zanantzan dela, eta uh, ondorioa, edo ondoko egun edo hilabeteak prestatzen dituela, eta azken puntua, da hasiko garrera galde giten, uh, referendum bat uh, horren kontra jokatzeko, eta, eta gizartaren gehiengoa alde dugunez, uh, horrek uh, hilabaz lezake, baina Hori dena eraikitzen ari da eta abokatuekin ere lan egiten dugu, baina horre, reforma horren kontra segitu behar dugu, absolutuko imobilizatzen eta hori da bide bakarra hilabazteko, ez dugu bide, beste biderik eskuetan. Pio Dufo, agurtu haitzen, justu zehaztuko dugu, ahont Gagdenak izaiteko, haipatu duzu Ziburuko zehendabat, ursatu zure autaga izirela... Bezte ba, zehendabatean. Bosgira. Ara, ba, eh, ezkerreko indaxak biltzen dituen zehendan, bestak, beste atxibaita, sozialistek eta berdek sustengatzen dutena. Ahont Gagdenak izaiteko, mil esker, Pio Dufo, ZZT-ekoa beraz gure galdereg erantzunik, besta li bat akte? Ba, mil esker zuri bat